Begia tarak. E, egun honen guztiei, e, gure asmoa da leniketa eta eh, e, askatasun kolektiboetarako abokatuak aurkeztea, kolektibo bezala, vale, ja denboratxo bat gaude lanean eta pixkat esplikatzea E, bat, gure jarrera zen den, eta ere, kolektibo honek guri ere ze kontraezan sortzen dizkigune. Orduan nahiko genuke ere, e, zuekin konpartitu ba, feedback horretan ez, e, sortzen den kontraezana, e, abokatuak, zuzen bidea, eta azkenean e, gure jardun militanteak pues, orda goelako txoke bat, ez? Orduan, ba, bueno, bat, kontraezan horiek. Bai, ez da, ondoen zuten da? Orain Beto, igual. Bai? Beto? Baina, ustia. Horrein. Horrein, bai, bai. <laughs> bale, ba, esaten duena, e, nahiko genuke pixka bat, e, lehenengo zati batetan, e, pixka bat e, pentsatu, hausnartu, modu kolektibo batetan, ea e, abokatutza, zuzen bidea, gure jardun militantea, osortzen den kontraesan hori, ba, bueno, pixka bat guztian artean hausnartzea, e, bale? Ze bai egia da guri ere, kontra handia suposatzen digula abokatu izatea eta e, militanteak e, izatea era berean uste dugu garrantzitsua dela abokatuak izatea, baina era berean guk ere esu ez harritako legerian siniste. Orduan, bueno, ba, da baino, bueno, ba ere eremu honetan, e, kritika hori egitea, kritika eta autokritika eta hau ba, osnarketa txobat, guztien artean, ba bueno, guretzat bai, elementu bat dugu. Eta gero, e, behin hori eginda, nahiko genuke e, Piskabat e, azaldu, pare bat kasu praktiko gure lana edo gure jarduna mundik nora joaten den bai. Lehenengo kasua izango da hori barbinek, zera bueno, bera bai Piskabat horreak ondala beriago buru elarrik, e, e, zera emigratzaile adintxikikoekin egindako lana, bai, e, oso gutxi ezagutzen da eta eta bueno, egia da, dagoela eta bueno, nikuz utor e, garbi gauza asko dituela esateko eta gero bestetik hitz e, egin dugu aprobat e, beste beste bat, gure, gure lan egiteko besteremu bat dela e, okupazio eta e, bastetxeenean, bai? Daitzen gugu zeazki e, on jarbiko bastetzaren ingeluruan, eh no la sententzia baten biez se absorbitu dituztela eta eta oso posizio da gainer horrekin eta eh aztertzea ba, bueno, zer izpide dauden okupazio eta gastetzen inguruan, hemendik ere hori eramateko. Eta bueno, ba, ikusteko ere, ba abokatutzak ba, bai, ba, ba, bai, laguntzen du, gainer bueno, esan dugun kontraesan horietatik abiatuta ea e, zertan hobetu egun, edo zertan ari geran hankasartzen eta eta bueno, ba, guztiok ikasteko, vale? zas que nean uso abokatutzaren burbujan sartzea eta pentsatzea ondo egiten ditugola gozak, baino jendearentzako eta kalearentzako lan egiten balin badugu, pues pues evidentemente kalea que se marcha Ea eaurla den. Bai. Bueno, basiko naiz pixka bat esplikatzen akap e, nundik sortzen den. Bueno, akabi zena evidentemente ez da casualidadea eh afari batetan izan zan a ver, nola egin dezakegu esto sea akap Pues venga, pues Eskatasun, kolektibo, Eskatasun pues kolektiboetarako abokatuak. O sea, izena no, oso simple instantan, sagardoaguntzan tarteko, eh legatza faldu genuen, eta pues fue una idea brillante. Y <risa> está, y izena hortik dator, ¿vale? Eh, ustez evidente adela es la casualidadea. Eh, eta eta nola iristen gera punto horretara. Bueno. Eh, Euskal Herrian, e, Bageunden, abokatu batzuk, abokitza bere aldetik, eipatzea, bueno, e, e, garri eta biok e, kolektibo bereko kide gerala. Oda, e, akap, akap sare bat da, eta akap dagoza duta abokatu individualez edo, edo abokatuen kolektibo betaz. Vale? Biok bulego berean lan egiten dugu eta gure bulegoak abokatu kolektibo bat osatzen dugu. Bai, or, e, gainera, egiten dugu lana ere bai da, pues, praktikatan eh, jendea hartu, urtean behin utzienez pertsona bat hartzen dugu eta saiatzen gera betianik esan dugun hori, beste abokatutza eredu bat eh, transmititzen, eh, pues zuzenbide ikasten duten beste, beste abokatu batzuei, eh, ez? Ze zuzenbide karrera ez dago prestatuta eh, abokatuak formatzeko, inondik inora Eta dago gehiago sortzeko, e, jende, jende saldo bat e, bufetea handietan lan egingo duena. Momentu honetan, ementz, pues bi iru bufetea hondi. Quatrekazez, e, los otros estos, pichifraiz, eh, inmobiliaria takoak. Bueno, baude iru lau, e, bufetea handi lan egiten dutena bankarentzako zako, inmobiliaria eta ze guztietako. Eta universidadean beraiek dira. Itzialdiaketan egitutzenak, dituztenak, e, praktikatan jendea jasotzeko. Orduan, bueno, gure aletxoa bada de, bueno, vamos a intentar salvar una vez al año a uno Eta egia da emaitzanek txukunan. txukunak. Eztakit zure eritziaren. Bai. mikro. Bai, nik uste dut aratzen, e, bueno, horretik barkamena, seni euskaldun berria naiz, orduan askotan pasatzen naiz erderaz edo Asmatzen dituta ditzak. Egia da, pues, e, bulegoan dagoen jendea praktiketan, e, ikusi duela, beste erabada gola e, abokatu dutza egitea, ez dela joan behar e, trajes, e, ez dela joan behar, e, bueno, ba... Gara beste pertsona bat izango bagina bezala, beste lanbide bat, eta kendu behar dala esa parte errantzia, kargante, eta, bueno, eta ia da, etortzen dan jendea gero, errepikatzen du masterreko praktiketan, eta, bueno, ikusten ari duela pues beste eredua dagola dagoela abokatutza egiteko, e, gertuagoa, eta guretzako e, bueno, kolektibo bat gara, E, saiatzen gara transmititzen e, lehenengo momenttikkan kolektibo bat gara e, deitzen gara laia bokatuak laia izena dator e, un bueno, undia de pedrada también e, gara kolektibo feminista bat eta e, feminista, independentista eta socialista, bueno, socialista bai. Orduan e, eregia da, pos, laia batekin, a, aintzinatik emakumeak lan egiten zuten e, e, bueno, e, instrumentu honekin, baina laia batekin ez zindela ezer egin, bai, baizik eta kolektiboki denak pixkanaka-pixkanaka egiten pixkanaka, bai, dan lantzukuna. Eta egia da, ateratzen ba, den jendea a, Esaten digu beti, jo, ikasten, o erakasten dizute te gauza bat, eta nik ikusten dut, e, abokatu txalat, beste te gauza bat. Onik praktiketan ikusten dudana kalean egon behar da, ez? Ez bulego batean, eta kalean, kalean egon behar da jendearekin, eta guzaiatzen gara kalean egon. Eta ere konponbide bat, konponbide bat bulegetan, lege espainoletan ez dugu siniste. Dire dela askotan tresnak, horren bitartez lortzeko konponbide bat pertsona bati. Eh, orduan ere ez dugu hartzen e, mugabe zela lege espanyol horretan. Hau da, e, saiatzen dugu konponbidea bilatzen horrekin suposatzen duen guztia. Bai, zego Bai. Orduan, claro, gu perspektiba gori ba genuen, gu lanean elkarrekin denbora asko daramago, elkar, bueno, fakultatean elkarre zabutuenue eta eta bueno, hortik eh, joan dago garatzen, eta ariada euskal herrian, pixkanaka top, topatzen aseinela horrelako beste, beste jendeba. Hor klabean, ere ustez izantzela herriarresien eh, planteamendua, e, guretzako E, inflexio puntoa izan zen, e, loio lan egintzenean herriarrezia, herriarrezien e, dinamika ez dakit guztiak ezagutzen zuen hor, e, bat audientzia nazionala batik, hainbat jende atxilotzeko agendua zegoen eta uko itentzioten e, bere burua orkesteari edo epaitea ira joateari eta orduan magoan hainbat jende biltzen zen, e, atxiloteta hori eragosteko edo ostopatzeko egintzat. ordura arte ze gertatzen zen eh guk ikusten genuen herriarresiak edo horlako protestak egiten zirela eta azkenean abokatuaren eh interbentzioa a posteriori zetorrela, ez, bainatziloketa bat ematen zenean edo ja bain jardun hori e, emandakoan. E, egia da garai hori gurutzako klabe bat izan zela ere bai, e, aurretik egon zirelako eh plazen e, hainbat okupazio, bai, Maian, Opupi, e, Blopupi eta zera gusti hoeiek Eta hor bai ikusten genituen, ostia, kalean e, ekipo legalak edo defensa ekipoak e, sortzen dira eta Euskal Herrian kontrakoa egiten ari dira, ez? On, ¿es? O sea, ondorengo, o sea, egin digutenean jarriko dugu tirita. Bueno, bazen saiatzera zauri hori gerta ez dadin. Eta har reflexio horretatik abiatuta eh ba bueno, eh deituz eguten Loiolako herriarresi horretan parte hartu berzuuten antolatzen ari zirenkoena delakoa eta e, gure, gure kolektiboko erabakia izan zen pertsona bat e, bertaratzea eta herriarresiak irauten zuen egun guztietan, gutako bat bertan egotea, herriarresiko e, parte de evidentemente gure funtzioak ezin zuen izan gainontzeboekin bezala, herriarresian barruan egotea baino E, ba, Ekimen edo ek, ek, ek, ekintza horren partea oso importantea ere zan, kanpotik egin genezaken lan. Eta, bueno, ba, hortik, ez? Eta erizpide batzuk ere markatu genituen, ba, uno, e, eguneroko asamblea parte enparte hartu irizpide e, juridikoak e, transmititzen jendeari. Ego ere, hasi ginen ikusten, ba, bertan baldin bat zeduen berreun pertsona, berreun pertsona horietako bakoitza mundu bat zela. E, bat zituztela aurrekariak, beste batzuk bat epeketa bat pendiente, beste batzuk egualatxilotzea gindu bat zeukaten, orduan maguen upizkanaka ere erizpide legal batzuk ba, bakoitzari ba, zalantza hoiek argitzen saiatzen ginen. bale? Eta, e, eta, eta, eta, eta, eta, eta, esperientzia oso, oso positiboa izan zela. Hor, aspin marratzea ere, karo, pertsona bat, bertan baldin bat zegon zen, gulego oso batek, hau da, kolektibo oso batek erabaki hori hartu joderako. Osa, kasu horretan niri egokitu zitzaidan bertan egotea, eta bai, nik nire lana, osa, esan bitartea, osa, bari du di horretaz e, bizitara, lan egitu o sea, gure dibortzioak, eta gure gautak ere eramaten ditugu. Osa, azkenean ere horrek ematen digulako almena, e, gainontzeko horretan izateko oruan bai, nire laneko karpetak matemaldi man dituen ere, erabaki izan izantzan bulegoan erortzea eh nuen utsunaren pisu handi bat ere. ez dela bakarrikordagoenaren ana, baizik eta bulegoan geratzen den jendearen esfortzu bat. Eta bueno, ba suposatzen guztia. Eta bueno, bai hor jaso bengoan segituan e, behin menherriaresia pasat eta bat, eh bazegoen naritu bueno, bazegola beharrori hala abokatuak ere beste eredu batetan e, ikusteko eta beste eredu bat garatzen e, hasteko. E, Jendeak asko eskertu zuen eta joder, ba egiten, ez? E, ja ondoren eta isunak eta toro eta bar, hori, bar, ez? Ba jendea badorestuta sentitzen zela eta sai ezerta, hostia hori, pues bueno, pues guai hau. ikustu duzu benetan uste zenuen horretan, eh asmatu asmatu zenguela, Hortik, ba, bueno, ba beste Beste abokatu batzuk ere, ba, bueno, ba, bidean ere, topatu benituen ere, ba, ikuspegi antzeko zutenak, eta etorri zen e, e, gazteizko herriarresia, nun ja, equipo juridiko txiki bat osatu zen, e, iru, iru abokatu ginen bertan, iru abokatu bertan, gehi, atzean zoden bulegoak, eh? e, eta berdina, Oslo Iolako eskemo berdinari ekin genio. Bakoazu no, Gazteizko Herria Resio horrek hartu zituen dimentsioak izan ziren hain brutalak. Ze, ze iru, artean ezin nion erantzun benetan hortsagoen e, behar guztiari. Orduan hau ba, bueno, e, erabaki genuen bertan jarritako megafonia hartu eta zuzenean abokatuak diren pertsonak edo zuzen bie Gaztan tzaren pertsonak deiterea deitere batetara eta ekipoa juridikoa ondiego bat e, osatzen. E, jende dexente bildu zen, egia zan, amagoztu goi pertsona eta hortik esan dezakeguia formalki asizela sortzen gaur egun e, akap den sare hori. Ze bai egia da Euskal Herri osotik tik e, jendea gerturatu zela eta, bueno, pues, albidatu zuela ja beste harreman bat, beste saretze bat eta, eta beste kolektibo batetan e, lan egiteko modua. Eta gazteizko zera horretan e, niguste utere mugimenduek emantzutela horrelako horrera pausu bat. Zeya. Eh, bueno, erabaki zen ere juridikoki ere bataia bat irekitzea, eh, poliziaren impunitatearen kontra. Salaketa jarri zinen poliziaen kontra, pido agarratu ziren, ja koordinazio bat zegoen komunikabidekin, abokatuek, material behar dugu, argazki hauek lortu, identifikazio bat eta 60 salaketa edo jarri egin tuen, esantzela lan brutal bat. Gero hartibatu zituzte, baina bueno, pentsat argi geratu zen Hemen jamarra bat eh, jartzeko presbondena ere baiaz. Eta, bueno, hortit, eh, baina konturatu ginen, guztiok ere eh, antzeko refleksioa eh, egiten genuela. Egoan, eh, sartuko bera pixka teoriko horretan, ez? Gure antzeko gure, gure eh, ikuspegia edo. Azkenean, guretzako eh, ekinbide represibo batek atzean, E, gauza, gauza asko ditu. Hor, e, bono, gaur egun mugimendu feminista oso, oso ezagun egin du, ez? E, Izebergaren e, irudia, ez? Nola azkenean erasun machista baten azpian, urra azalorren azpian badagoen struktura oso bat eragiten duena. Hau da, ez da, e, e, e, egitate isolatu hori batari. Estruktura oso bat da hori eragiten duena. Eta, represioarekin ere, berdina. Eskema hori, e, represioan, ba, bueno, duela orte askotatiko nabaldin bat horrele e, eta asko zere simplifikatu da lehen badarean ikuste dut enmovenen e, bufeminizan aportazio hori hartu bar dela eta ulertu behar dela asko zere komplexioa dela baino funtxean, ekin bide de represio baten azpian estruktura oso bat dago eta orti kabiatzen da gure refleksioa vale. badago atxiloketa bat, badago epaiketa bat, badago e, isun bat badago dena delako da, ekin bide de represio bat e, Eta hori hala izan dadin, badaude e, bi faktore kontzutan hartu barrekoa. Batetik, faktore kulturala. <coughs> faktore kulturala da azkenean e, normalizatutako e, patroia nola e, ori, normalidade kanon batzuk esartzen dituen. Eta legitimatzen duen normalidade kanon horren baitan sartzen ez den hori kriminalizatzea. Bai? Oso, azkenean ere, e, gure perspektiba kolektibo eta komunean nola e, gauza batzuk errezta diren. Azkenean, egun ikuste dut edo, edo edo gure kontzientzia oso garatu dago edo bestela gure subkonstienteak egunero gaudelako bombardatu eta horrelako erbatik. Taberna batetan lapurreta bat erbaten balin bada eta arabiar batek zoritxera balin badur taberna horretan egoteko begira dageienak bere gana joko dute. Ta azkenean da, estruktura kultural horrek eragiten duelako. Bai? Baina e, hori baino, baino garrantzitsuagoa da, estruktura bera, hau da, errepresioen estruktura estrukturala, hau da, gaurregun ezarritako sistema nola halbidetzen duen errepresioa. Eta zergatik eta zertarako, pues azkenean errepresioa baidelako estatukua mantentzeko e, tresna bat. Ezbaiti ubeintzak karreran horrela esaten nagunen, ez? Gaurrengo jendartea, gaurrengo sistema kapitalista dago gizon txuri etero eta burgesarentzat eraikia. Hortan sartzen ez den edonor, eh bastertua bastertua izango da edo ja berez eh dominazioa za balgun zabat e du. Orduan, hortik abiatuta, reflexio horretatik abiatuta, esaten, bale, audos gaude horretan eta zuzenbidea gusti honetan zein da jokatzen duen papera. Azkenean, errepresioa nundik bideratzen da. Epaiek, fiskalek, poliziak, eta legeri guztia. E, establetzitzen du estatukua, establetzitzen du, azkenean, estatuaren beraren violentzia. Nundik eta nola garatuko den. Zer hori da. Osa, eta ez nago desaten e, ezer, e, izan daiteken dik, osa, inondik inora, erradikala, ez miturrekoa, ez ezer. Osa, termino hauek eta termino hauetan karrera ikasten hasten ditu. O sea, batzutan horrek ematen du beldurreien, osea nola poz egiten dugu karreran, ah. ez? Eh, zuzenbide penala da estatuaren violentzia regulatzeko, eh, zuzenbidearen aparatua eta nola jendea esgen dituzten, a, estatua violentoa da. Ta o sea, gausaiek beldurre ematen dute, baina ia da joera kritiko batekin, osea, oso kritikoa ere izan behar, osea, gauzak argi eta garbia esate dizkizuten, no? da este da, edo okazuen esaten dizuten hori, i, pues piska garatzeko edo piska koherente izateko jasotzen zuen horrek. bueno, es. Ba, uno, ez? ba pizka, hortik eh abialdita ezatenen. Vale. Orduan, honek eskatzen duena da ze bai da e, Euskal Herrian eman e dela evoluzio bat nun eh herri mouvementek eh galdu duten edo eztakin definit izan duten, baino eh E, e juridiko bat nin asesoria bat izan ekin bide errepren aurrean e, norabez jo dezaketen, azkenean babes babes juridiko bat, ez. Uste dugu galdu dela edo berri biot, e, orian e, ez e, da inuesegon, baino gu esaten, esatenome, bale, utsun hau bete bardu. Zebeharra da, o jendea mugitzen da. Ta jendea mugitzen den leinean erreprenia da. Zergatik, e erreprenia bi bi planotan edo bi esperotan uler ulorda, daiteke, es batetik. E, pues Gaurroizean, e, supermerkatu batetan lapurtzegatik batik atxilotuko zuten pertsona, evidentemente hori, errepresiva da, eta hor faktore estructurala, kulturala ere egiten dute, baino, pertsona horre oso posibleda eta alitekena da ez modu konstientean egin izan hori, baizik eta behar izan batik bai Baino badago, errepresioa aplikatzen zaion beste jendartearen e, sektore bat, nun konstienteki aurre egiten dion estabelezitutako horri, eta aurre egite horretan legearen marrak buruzatzen dituen. Eta egia da, gaurregun egun legea nola diseinatzen den ikusita, konturatu gabe, ilegalkio jokatzen adizerala. Osa, hor, e, bado, zera bat, eh, e, zera bat, amerikanera biltzeute, guk ez denoen mugari gurutzatu, buak gugurutzatu gintuen. Euskas eh? honetan berdina da. Guk ez dugu legalidaderi gurutzatu ez gurutzatu, osea, legalidadaren marra da, geroz eta estuagoa dena, eta azkenean edozein mugimendu kera zaituena, hortik kanpo kokatzera. Haur egun, e, ez dakit, errevoltari edo ira biltzaia izatea, asko zer erresagoa da, zeko turatu gabe zaitezke. Orduan, baina horren zein da, konzienteki eta naita eta gainera, plan baten baitan, hori egiten duen pertsona, jasoko duen errepresio izanodala, brutala. Osoa da, e, daukiena, baina ja, gehiago, zer gata. Badagozuzen bidean, eta hori berriro ere, kaleran ikasten den kontzadada, da, da e, etxaiaren zigortzuzen bidea edo derecho penalde denaimien. Bai? gokori akabetik pixka bat zabaldu dugu uste dugulako ez dela ez dela bakarrik zuzen bide penala mos alegia ere ez da penala baino zigor zuzen bide bada eta berri biok beldur ematen du baina karreretan ikasten da existitzen dela una goza kezi ama derecho del enemigo audaz zuzen bide bat aplikatzen zaiona a persona que pone en duda la sociedad actual Bai? Bai? O sea é, é... Ostea, ori? Ostea, azkenean? Gasteria cesanduana? Bai, o sea, azkenean, el eh, derecho penal del enemigo es aquel derecho que se aplica a toda aquella persona que pone en duda a la sociedad tal cual actualmente está organizada. Bai? Eh... Hostia. Horrek beldurra handi hartzen du eta, eta egia da hor Suzanne Vive teoria da da gauzat esatentzian al contrato social, es Rousseau, que teorizatuz duten eta satete, vale. jendartea dago e, eraikia contrato baten baita, bai? Contrato de convivencia. Eta hori austeradi joana da jendartea austeradi joala. Orduan, esuna nego la sociedad eh? eta nola den jendartearen Etxaibat gerra egin bar da bere kontra eta zuzen bidea erabiliko dugu arma bezela gerra horretan hori txikitzeko eta, eta entzeko. eta nola egiten da zuzen bidearen bitartez ba oso hers e, Kontzeptua konceptu abstractuak eraikiz terrorismo kontzeptua. zer da terrorismo Ba, historikoki, terrorismoaren kontzeptu aztertzen balin badugu, ikusikogu terrorismoa Frantzian, Frantzian e, mesortzigarren mendean, zela, Jacobinoek aplikatzen zutena haien sistema iraluzadia garatualizateko. Eta ez zituen konnotazio negatiboak kontrakoa. E, e, zera, atentado kontra la autoridad. Kez <tusk> un atentado kontra la autoridad? Plastikozko baso bat botatzea? a un poli es un atentado contra la autoridad según eta interpretación ola pader osea irakon zentu batzuk hain malguak que dices, vale y, y do, el concepto de seguridad jurídica que es muy clarito donde queda? bueno, haz tu egitenza egu. ¿por qué? porque somos enemigos oruban bueno, el principio de seguridad jurídica el principio de legalidad, pos gauzatxo batzuk, e, suposatzen den demokrazia honetan, finkoak eta izarrita daudenak, desagertu egiten dira i todo vale etxaiaren kontra egiteko. Eta horretarako gainera badago, dimensio kultural bat hori legitimatzen duen, lehen daipatu dugun. Eta hori, E, bueno, Euskal Herrian ezagutzen dugu, du, o sea, zenbat eta zenbat marka da tortureekin. Audiencia Nacionala e, egon diren e, ilegalizazioak, eh egon diren pasada guztiak, o sea, ejecuciones extrajudicialak. Es Eta oraindik ere horre jarraitzen du, o sea, mozalegea hori da, eh. O sea, mozalegea azkenean egiten duena da lehen delitu vale, ez ziren gauzak sanzionatu. Vale, es dira delitu. claro. No, Eh, batzutan batek esaten zuen, o sea, prefiero que me abras un expediente que me abrase la cabeza, hombre, pues no sé. Eze, claro, egun isun batzuk ikusten ari gira, o sea, eh, los de San Mames... El Julián. El Julián. Eh, amar mila euro. Amar mila euro. Ezea, eh, ba, ba, fastizak etorri zerrenean, ba, movida horietan, eta gainera, de hecho, ez movida horretan parte hartu, eta aporai, bai, amar mila euroko izunan jarri dute, eh, pero kena me estás faltando. Za o sea, eta orrelako pasada pillo bat. Gero ikusiko dugu, eh? Osea nereztako gero garbikazaluko duena, eh, migrantzaile eta egin jabekoekin, eh, da nereztako oso oso adierazgarria eh, gertatzen ari den guztiona. Oza, azkenean, agian, zoritxarrez eh, mugimenduetan e, dagoen jendeak oso dezakegu errepresio errepresioetorzeko dela gure kontra, hor duen, ez da klaro, azkenean, bai, karo guberagintzako etxaiak dira, eta eta ia burrezako, hor duen, hor duen, hor duen, hor duen gana, Baino, baina ostia, prinzipios, suposatzen da, estatu demokratiko bat duen gauden. Hor duen, hor duen, dituzu, estatu demokratiko bat liin da, Dituzu, zenean, zerala, I dizpidago dituzu, albo estela esantza zu zuzenean fasistazerala y ya Osa, orduan hausnarketa horretatik, ez, abiatzen da eh, e, saretzea, e, represioaren eh saretze ulerkera bera eta esaten genuen, jo, pues azkenean, abokatu guzti honetan jokatu dezakegu paper bat. Ba importante izan daitekena zergati, Pues asko jendeak e, jasaten duenean, e, e, ba, egitatea represiago bat, ostia, jende hori ahal dundu bar da. Terreno ez ezagun batetan, eta gainera berezku ez dagoen horretan. Orduan hazen ginen esaten, e, esaten ginen, vale, jakintza herriaren esanetara, o sea, guk daukagun jakintza herriaren esanetara jarri bar du. Eta hori zantzaren pixka bat gure lehenmotifa. Hau da, e, universidadeek, ez? ez dutela ezer, erauste. Ah, bueno, emandizkigute tresna batzu, ¿no? Pa ba, esgracia de algunos, me han Orduan, vale, pues guacen daukagun mini botere hau eh erabiltzera gendearen esa jartzeko. Orduan, egiten duguna da hori eh, aplikatzen saiatu. Azkenean hori da, Jakinda eh inundi E, hau ez dela ezeren, o sea, azkenean partxatzen da gidera, o sa, hemen guzti hau e, eraldatzea dela benetan bermea hori ez gertatzeko, baino bitartean soluzio bat eman hartzaio gertatzen ari den guzti honi. Bai? Orduan ba hori, reflexio horretatik, pospontzan eh E, eh eta bueno, poz genuen e, txosten bat, Mozalegearen e, inguruko osnarketa egiten, ba pixkat eh esanduan errepresioaren e, irakurketa honekin eta eta hori guztia e, beste hitzaldiak eman ditugu, minte bat ere bat egin dugu, formazio gania, bueno, baten bat gaina bat hemen genuen nahiko magarra izan ze gaina eh antzestu genuen e, atxiloketa bat, e, tortura psikologiko saio bat ere, ba bueno, antzestu genuen Azkenean, gu bai konturatu gara lagauza datetua. poliziaren lana, e, besteren artean, ere bai da mugimenduak ezagutzea. Halik eta informazio gehien edukitzen mugimenduen ingurua. Baina gu ere konturatu gara gu piloa dakigula polizian nola jarduten dunearen ingurua. Karo, gu komisalegietan sartzen gara, ikusten ditugu funtzionatzen ikusten ditugu bereian eta estatuak, ikustegugu epaitegiak nola funtzionatzen duten. Da, ostia, guzti duguna, baina goiago dakigu. Ordan esaten duen, ostia. Ezke, hau, aprobetsatu behar da, eta segurtasun irizpide batzuk markatu. Bai, orduan hori ere, pues, e, aprobetsatzugu eta, eta egiten dugu. Eta, bueno, apiskaz, horrelako, horrelako lanetan e, egoten gara, jakinda berriro ere, eh? Ez dela, oza, esan er, gu ez gara, ez, ez nieros nebilan osa zaten dena, oza, beste gabe, abokatu agera kontzientzia bat aukabunak, eta guzti gu gure lanaren bitartez zeo zertan ere aportazio bat e, egin duguna. Akabe nere oso oso importantea da, eta hori bai da e, marra bat oso, oso importantea da e, akabe kide guztietako bakoitza e, erremovimendu kidea da. Berdin du zeremutan, ze, ze, ze bai? E, Bate, langile mugimenduan dagoen jendea, jai batzordetan, hau zelkarteetan, mugimenduan, eh, mugimendu ekologista, mugimendu feminista... Bueno. Osa, denetari baino oso importantea da mugimenduetan eh, kide izatea mugimenduaren perspetibat ilan egiteko. Hau da, ez izateko mugimendutik distante dagoen eh, elementu bat. Bai, kero, evidentemente, gertatzen da. Eta pues, eh, ba, egit, ba, neri edo garbiri desaten bai gute aizu, egin ba, behar dugu lagreba bat ez da egiteko, gues gaudelan gille mugimenduan, eta eta ez dugu esagutzen bai, bueno hor e, bai hongoera, abokatu bezala, azkenean lagien mugimenduko kide diren abokatu horiek bere militanzia garatu alizateko mugimenduko kide bezala eta ez abokatu bezala, alde nenean, vale? Bueno, Horrelako hau hor zatxo egen eta hori bai da emarra e, horri bat. Eta gero, hortik abiatuta, ere oso oso importantea dugu. Urte askotan zehar, Euskal Herrian bai sortu dela horrelako abokatu dependentzia edo dependentzia juridiko ba. Eta gaur egun ere, eta gaina, ostia, nahi amorru pixka bat bai ematen dit. ze da egin nahi dugu ekimen hau, gure elburu hau da ez dakize bat izer, eta etortzen dira, askotan gure gana, en plan de, bueno, diseinatu zazu ekimena de tal manera que pueda aliarla, pero que no me pase nada. Que esto es imposible, oi? No? Osa, es que... Osea, eta pixka morrua bai ematen digu, ze da komo jolin. Ostia, e, tortilla bat egin nahi bali maiztu aportu barko dira, eta, eta gure irakurketan ez da, sartzen legedia dia barruan ezer egin dezak ere zuenik e, aldatzeko. Osea, imposiblea da, osea, gure perspektiuan imposiblea da, agian oso oker gaude, agian oso oker gaude, eta horregatik ere ezan pixka e, e, ez dabaidekarri minuena. Baina, jore, osea abokatu batek ezin du izinatu ekimen, ekimen bat, berdintza zaipzer. Osa, herrimugin mendua bere autonomia propioa bardu, eta bere autonomia horretan hankas hartu bardu, asmatu bardu, eta aurrera egin behar du. Eta abokatuen lana, eta guk beti esaten dugu. Osa, abokatuen lana da, hartutako erabaki horiek alik eta oberen e, kudeatzea eremu legalean. Eta, evidentemente, asesoria bat ematea. Eta, egia da, aldaketa txiki batzuk egin da, Pues bueno, gauza adibidez, ohetu eh, daitezkeela. Leioako, ¿es? Unibertsitatean Bilbokoa, Leio. Por liga, pues eh ikasle mugimendua, etorrezan, bueno, neizuta Leikas eh egin, patatin patatan eta ukazio horren aurrean, ba, bere ikusten zuten, pues aukera bezela teiatura igotzea, fakultate dela, ¿vale? Perfecto. Zero Ze perspektibatik. Juridikoki, ni gurra. Daztara hau. Baina, bueno, baina ez bakia da, osea, zergatik eginezu, osea, inerida gokiz abokatu bezala guaz zertzea. Bale, eta jarriko ditugu bengalak ez dakizerta. Bengalak zertarako. Ze bengalak izan daiteke, hau kera bat, isun bat, e, oso altua, erun mila eurora arte, ez zer prestaudete hau asumitzeko, ostia, horik ailegi da, bale. Boazen pentsatera, bengalekin zebilatzen zen nuten, batentzia ditu, bale, nola ditu daiteke atentzioa, eta E, ba, bueno, errepresioa alketa gehien e, gutxitu, vale. Horrelako gozatxoak bai, baina mugimenduak esaten baldin badu. No no,etainggalak imprescindibleak dira ekimen honetan, to pues aurrera pinzaat jakin isuna eror daitekena 1000 eurokoa dela. Eta erabakia zurea da, eta hori baida ere markatu dugun e, beste marra gorria. Abokatuak ezin dio inoiz esan mugimenduari zer egin narduen. Mugimennduak hartu gorditu erabakki hoi. Bai, se lo la está lasortzenduzu desoreka bat eta eta que no, bokatuak ez du la parte hartzen mugimenduan. Mugimendua izan bardu, eh egon bardu aliketa informatuen eta formatuenen bere ekimena burut, burutzeko ordua. Ja. Beria. Ya está. Erakiak bereak dira. Eta gero zuzenbidea jakin ez dela 22/24. Zuzenbidea da, ba hori kontzeptu hau aukerta daiteke edo ez eta etxo ikasleekin, higo ziren teiatura. <laughs> e, igo ziren teiatura, oso ondo aterazan ekimena, gainera barrutikan anitzi zuten, ja no dependia de fuera, sino del rektorau. Igo zuten teiatura, neri eia esan, inbidila eman zidan, egotea bokatu bezala, eta ez eh, parte hartzen ekimenean. Zenik uste dut hor, no komieron, ziren zipaioak sartu zuten hanka honean egon ziren kargak, eta gero nola, higo ziren teiatuetara, eta Bizkaiko e, zuheltzeiak ez zuten nahi igo utzi zioten kamioia, baina zuten igo esatea ikaslei jaizteko <coughs> teiatuetik bai gozan e, zipailuen buru naguzia Orduan, eso no lo paga la visa. Eh, meseres esatea, esan negoziatzen ikasle egin, meseres, gaitsizaiteste, ez dala ezer gertatu sin egiten dizuet, megafono batekin, jende guztian txuten, orduan nik uste dut hor dejaron correr el, bai, baina oso ondo aterasan ekimena, baina nik uste dut izan zan e, zi kagada batetik. Eh, no tanto por la forma de cerrar, llamalo barrikadas o lo que fuere barrutikan, baiziketa kanpotik, igotea hor egontziren goiseko bostak arte, eh, desplegatuzun medio guztiak, kamioia, bestea, hori ondo aterasan, beste batzutan baratzeke izan duen bezala. Egoa bokatua gara horretan. Gero, nahi baldin baden, nire militantzian parte hartu, ez daki zer, bani badakit asumitu pres nagoela asumitzeko edo ez, Baina, beste batzukan, bau dela ba, gauza batzuk que son imprescindibles. Eta hori, hor hori da, hori daka. Osa, reflexio horretatik, es, e, gatoz hona eta bueno, ba, gaur egun, bai gara, ba, bueno, saretxo bat, txobat, azkenean ez gara, ez gara, ez gara, ez da Sare bat, ba bueno, harreman ona daukau gure artean, e, komunikatuta gaude gure artean, eta bueno, uste dugu nola edo alabentzat, gaitasuna daukagula, eh, errummovementuko eragile batzuei beintzat, eh, asistentzia hori emateko ta bueno, naiko esperientzia jakunak eh, izaten aigea horretan. Eta eta hala ere, eh, o sea, guri lehen hasieratik aipatu du dana eta bueno, garbikere aipatu du, eh, claro, gure kontraesan handia suposatzen digu, E, guzti hau aldatu nahi izateak eta eraberean e, ezarritako edo establezitutako e, normatibidea horretan e, aritzeak. Orduan, bueno, ez dakit, nik uste dut igual, hondo irutzen basa izan tartetxo bat irek ezakogula refleksiorako, e, atzeireten zaizuen, gero ja e, garbik esplikatuko duelako e, adingabe emigratzaien e, esperientzia. Osa, nezako dela brutala, eh? Osa, juridiko gehiagintza da, brutala. Igual da, hondek oztoan, baina gau, espero etaset raise right, lagite iruitzen saizuen eh, o Oñartegalderari Bai patos. Osak gutxu eta zure bueno. lanbidea aparte da zehaztutan. Bai, gu eh arateke esan duen bezela ginen fakultatean militatzen eta abokatua ulertzen dugu pedrada konkretu batean eta gure filosofia propia batean. Orduan, e, abokatua gara, baina egia da, e, ez gara teratzen bule eta jasgara abokatuak. Bai? E, militantzia daukagu, o, bueno, jarraitzen dugu abokatuak izan da. Orduan, gure militantzian ere saiatzen gara, gu jakiten dugu, neo daukagun jakinak abokatuan ere hor e, erabiltzen. Zertaz bizitzen garen, badaudela ba gaur e, lan batzuk, E, zuzenean erabaki dugu e, ez kobratzea, adibidez, imigrantei. Edo, e, badaudela beste gauza batzuk erabaki o, Euskal Preso politiko, ei, daukagun bezeroak e, ez ditugu e, kobratzen. E, gero, bestelan lan batzuk e, daukagu minuta e, popular batzuk. Eta gero, pues, e, lan egiten dugu hainbat e, lanean, Naiz eta ez guztatu, pues, dibortiozidema, peña pesada, horrek azkenean ematen diguguri e, e, ingresozarrerak, posibila alizateko egitea beste lan batzuk, zesan ere, lan batzuk kompensan, beste batzuk kompensatzen dute. Bai. Según, según hombre, lo ideal, eh, ya eh, tener la acción preparada, las preguntas concretas, baño, realmente yo creo que eso es básicamente imposible, a no ser que tengas unas nociones de, de derecho. O sea, haz me han... porque es verdad que ha, ha habido gente eh, que ha venido con la acción súper preparada y es la de... Ala, chate coa que, que todavía hay que hay que definirse un poquito más vale ¿eh? pues porque azqueean claro o sea yo no o sea desde luego o sea cualquiera que pase por delante nuestro o sea no vamos a dejar que se coma una multa o, o, o pueda ir al talego sin de verdad ser consciente de todo lo que O sea, y hemos tenido debates hipermacarras o sea con con peña por ejemplo que había tenido eh, una bronca de borrachera con cipayos Eh, atentado a otra autoridad, una responsabilidad civil de 40.000 eurazos, eh, les pedían tres años, no, no, pues vamos a ir a la cárcel porque esto es política, a ver, a ver, a ver, colega, vale, me parece muy bien, pero, vamos a ver, tú vas a ir al talego por una pelea de borrachera, bien, vale, de acuerdo, bien, te lo comes tú mismo eh, y le quieres dar una trascendencia política, estupendo, vale, bien, una vez que estés en el patio, tú, ¿a quién te vas a No, porque vamos a formar, vamos a ver, vale, ¿Y luego qué vas a hacer? Porque no vas a llegar a ningún acuerdo. Yo te estoy diciendo, la opción del acuerdo aquí está. O sea, yo, eso desde luego, o sea, es duño y su katsu. O sea, todas las opciones encima de la mesa. Y aquí quién decide, la persona que se lo va a comer. Gordúan. Yo te va a poner to todo encima de la mesa y desde luego la decisión que vayas a tomar va a ser hiperconsciente. No quieres acuerdo. Estupendo. Tres años de tal ego. Osundo. ¿Y vas a pedir permisos? Sí. Ah, o sea, ¿y por qué no quieres...? O sea, ¿no quieres llegar a un acuerdo porque es hiperdigno Pero vas a pedir permisos pasando por el aro de la jurisdicción penitenciaria. Me parece contradictorio. Si me superas esa contradicción y me convences, yo no tengo ningún problema. Pero creo que está siendo contradictorio. No, claro, es verdad. Visto así, no, no. Visto así, no. Es la única manera de verlo. Orduan, pum, y pum. Vale, al final se accedió al acuerdo eh, pagando un pastizal brutal, o sea, con, con una jetada por parte de la abogado de los cipayos. Bueno, vale. Pero, o sea yo no me puedo permitir el ver a una persona en el talego eh, por muy coherente que sea si no lo tiene claro porque luego esta persona entra en el talego y según pisa patio y le va el compi de turno pidiendo un café y no sé qué y ve la situación tal eh, Buah, es que yo no me esperaba todo esto no no no no no ahora ya no hay vuelta atrás y, y eso nos ha pasado alguna vez y es realmente desagradable el ver como una persona poco a poco va bajando, va bajando, va bajando, porque está comiendo tal ego, sin estar realmente preparado y, y, y no ser realmente consciente de la decisión, o sea, una año no más, o sea, una y no más, ¿qué vas? Estupendo, chapo y ahí vamos a estar, iremos, visitaremos, todas las dudas que tengas, escribe, llama, eh, llámanos a, a, a ir a visitar, en la medida en que podamos apareceremos, estaremos, Pero yo no, te, yo no sé conducir helicópteros y no puedo ir encima del patio a sacarte de ahí. O sea, mis instrumentos son estos, hiperlimitados. Entonces, cuidado. O regate, y, y somos somos jodidos, ¿eh? O sea, cañeros. O sea, a la hora de preparar una quimena, cañeros. O sea, porque va todo bien. O sea, todo, todo tiene que ir que lado. Y luego siempre pasa lo que pasa, ¿eh? Los, de, los del calvo, el bule y cosas así claro, etiquetas es que ya están decididas, que se han que se han pautado de cierta manera y luego pues un grupo eh, por así decirlo espontáneo decide saltárselo ya decidido y empieza a hacer un calvo a los cipayos, pues se vuelve, claro. claro, y aquí la abogada como, Pero si hostia. decides hacer el capu, o sea, si la, si la, si la, la igual, El eraguille que monta la quincha dice, "A, B, C y D, si tú participas en esa acción, si participas en esa movilización, tienes que hacer caso a las personas que están organizando que no han pedido permisos o sí o lo que fuera. Entonces, eh, de forma autónoma decides no hacer caso porque... en este caso porque mis cojones lo valen, porque era así, eran tíos, eran... yo aquí el... vengo y digo, entonces, vale, decís hacer capullo, <coughs> me metes a mí en ese rollo de capullos, yo hablando con los zipayos, vale, vas a ir hasta el, hasta el final, pues irás hasta el final, Sabes que va a haber cargas y te la vas a comer, entonces un sí es no es y entonces ahora que me van a cargar, entonces de repente he hecho para atrás y tú te quedas como que sí, que no, que no, que sí, un momento de tensión brutal, pues sois unos capullos. Si os decís saltar, decidís saltar todo porque tus cojones lo, lo valen, pues quédate hasta el final y si te tienes que comer cuatro pelotazos te lo comes porque has decidido llegar así. O sea, también serán situaciones de sí o es no es, en el todo su importante edad. E, jarraitu pautak gustatu edo ez gustatu ez baldi maze ikizu gustatzen ez duzula parte hartzen i punto pelota ezakitu orrelako momentuak ere zen da. oren primizia be berarentzat ere bai eh ta deitzo ez daite baina atzo jakin zuen jezazpiaren 7 aren kontura eh g kontura adibidez estatu frantseseko bestezare batzuk e, gurekin harremanetan jarrene dutelako bai orain arte egia da eh gu gu, gu ibilerala ba ez autzen ditugu nabokatuak inguruan daudeta gar ta orain pues sorpresa <laughs> <hazen> <hazen> <hazen> un guneen deitu ziguten Barcelona tik referendun. Hor ginen pixka pentsatzen hor e, zehose regunko zala aurreratuta eta topatuko ginen jendearekin, porke berez, gonbidatu zigun e, ikuskatze, ikuskatze ez? E, moduan joatea begirale. Bona, begirale, begirale moduan joatea Y cual fue nuestra sorpresa, que los amigos catalanes tenían todo manga por ogro porque no, no, mañana cargar. Uy, estos vascos, locos, cargar. No, no, no van a cargar. Eta, total, que tocatu diñan, gu gestionatzen, gu arduratzen, gu lanean... Eh, Atendiendo al psicólogo, que tenía que atender al, atendido atendido a Atendiendo al psicólogo, que tenía raíz, que atender ¿no? a los que, te, era, que estaba llorando. Eh, Dentro de un... En, de, vale, en el barrio vale gótico, ¿no? Arach, o sea, estoy o sea, aquí dentro... Bueno, sí, o, o sea, según como un centro de esto, está en la farroa con aquí debat, y se ha dicho así, en la barrua, en la de calle, está, a ver, Arach, estoy en el colegio electoral, que los maderos que van a entrar, Están yo qué pues nada, aguanta. Vasca, eh, ¿qué hacemos? Bueno, pues para empezar, coge, cruza al banco, cierra la puerta, chapa esto, o sea, yo montando ahí la, la, con las urnas, pues llevároslas, hay una puerta por atrás, sacarlas... Eta ikusi genuen pues, eh, Bartzelonan bai kristona montatu zen, izan zen laga ostia hor parte hartzea, baina oso, oso berde, asuntoa, oso, oso berde. Baik. Ez dago kontzientzia represiurik, eta hori nabarizan. Igual orain ja gehio, ez dakit. Bezperako gauean ez da o sea, baigatzen, en el plan de, a ber, eh, los 200 maderos que estan con el piolink, ette piensas que han menido? Osa, de becena? No, porque vamos a hacer algo súper pacífico, que sí, que sí, que tú serás súper pacífico y todo lo que tú quieras, pero las hostias no van a ser pacíficas en absoluto. Claro, guay, se dan guay, O sea, hay situaciones, o sea, guay, baño, o sea, ahorba hay que irnos y no va a cultura, Está bueno, de eso en cebuten pues va a formar cuntza que hay que irte con el Carrekin, tabar, baño, joder, Uf, hostia za bai izantzan orain suposatzen dute eh baje 7 alemaniara horra horrela sare bat, Alemaniarra, pues kontuarekin eta legaltime zen hori. Eh tartea ibiliko dela eta saretze hortan laguntzen ari dela. Eta hori, estatu frantsesokak bat abokatu, hori taia jarri dira haremanetan eta bueno. Ta hasi da, ino xoa xoa. administrativo bat era dauela traretan enxera transformazio ez da horreke se efectu deko, o se etor misionera begire zela nik uste nao, o sea o sea, o sea, o sea administrativo ki eitia enakosik a handizuna eo ari ba, beira justo Oraintzeretan eh diskrepo. E, egia da urte batzuk egon direla e, represio administratibogoak eta izandala oso oso isilla eta oso individualizatzailea, o sea, meia gola voltai me la como. hori da beste gauza bat. O sea, errepresioak individualizatu egiten daitu eta badagaraia, ja, bueno, hemen suposatzen dut eh bestelako kontzientzia hori badagoela, baino, ostia, oso importantea da eh mogu modu kolektiboan eranztutea. Osa, dios, formakuntzeetan askotan egiten dugu, eh? atxilotzen baten aurrean zede egin, bueno, atxilotzen baten dituzte bos pertsona, komisaldegian, bakoitzak, alabozo batetan eguno da. Duan, bera bakarrik, errepresio den horrean. Pues igual, el konzepto de gritar, e, kantar eta besteekentzutea hor gaudela, oso oso importantea da. Zergatik, kolektibizatzen duzulako, eta kolektiboak egiten gaitu lako Horregatik, individualizatzen gaituzte. Eta multak, Hori bai baie dutela, ez? Etimola komoia mala Uste dut maia pertsonalean, eh? Hori ja akaber ez du baina nik bai uste dut ez tabai da, o bai sea, falta dela Euskal Herrian eh isunen aurrean ceregin. Ze bai joda a eh isuna gordaindu, isuna gordendu, isuna gordendu, baina mugimendu asko hipotekatu egin dira. Hori batetik eta orain esate e, diskrepo horretatik ze ikusten ari gera e, egontzala egon repunte bat eh isuna administratiboak mozallegea eta hori guztia baino berriro penaleragoazela eta penaleragoazenean muy mal rollo o sea mal rollo se vale administratiboak oso gogorra eta eta hori guztia baino penalean eh cuidado etorri daitekenarekin o protesta pilo bat ja penaletik lijoaz o sea, guari, adiz, e, adiz, o sea eh guri mentalmente ez ezkigu ixunak iristen. Ia egia da oso gutxi dago labor borrotatzeko. Baina, Penaletik adibidez, ikusten ari era pasada batzuk oso hebigiak. E, duela bi urte egind zuten protesta bat Donostian, hotel bat okupatu, patatin batatan, ez eh iritsi zitazioa sei pertsonari. Bale, identifikatzen dituzte kalean, loguno lo otro. Ostia, de repente ikuste dugu expedientean 6 pertsona horiei iritzizaiela sitazioa, baina identifikatuta daudela hotel horretan sartuziren ogeita mabi pertsonak eta anola, en base a cámaras del hotel, eta anola arteute zipaioak el video y lo llevan a la Brigada de Información de la Policía Nacional y la Policía Nacional, una por una, identifika con nombres, apellidos y número de nei a esas 32 personas. Eta hori da señale bat de lo que viene. Orduan, sentsazioa administratiboan ja nik uste dut egindutela gauza asko, o sea, sortu dituzte ja eh archivos. O sea, perfilak archivos sortu ituzte, o sea, peña jaso duena eh, zigor bat manifa batetan egon gabe, oporretan egonda. Baino como en base a su perfil era más que probable que estuviera en esa manifa, multa que te creo markatu Baina gure perfila eta gutaz ere txostena egin dute. Gu jakindegu txosten hori e, existitzen dela, zere, bueno, prozedura batean zipaioen kontra. Guri, hilerazi iritsi zitzaigun, informe e, mediku batzuk, nun desmontatzen zuen e, zipaio baten, eh versioa A ver, le prácticas. La Selandés. La Selandés. Ya está, ya nun txosten, e, bueno, prozedura bat eh zipaioan kontra <coughs> eta zipaioak e, bueno, lortu genun eh informe mediko batzuk nun desmontatzen zuen versio guztia. Eta zipaioak eskatzen zuen, erantzun erantzunkizun zibilazan oso potentiaz. Naiz gogoratzen, baina, llevaba varios zeros. Bai, 20.000. 20.000. Oh, 20 20 20 eh, Zerrezgabek eldituzan. Eta, gero, zipaioak eh, bere abokatuak eh, salatu zuen, prozedura bat, zuen aratzen kontra, eh, por... Por eh, revelación de información eh, confidencial. Eta eh, nola imputatu zioten, eh ni sanitzen baderea bokatua ja artxi batuta ja, dago historia hori baino horren e, arira enteratu ginean e, txosten bat egin zutela osea ja es bakarrik imputatuena baizik eta bokatuena txostena eta perfila bueno probablemente o kiko zuten lenagotikan baino bai eta nola ja perfila nun e, Miluditzen zaitu, igual kontatuzu menaz. Vale. Ba, gulenea aratzek esan duen bezala, hainbat gaia, ukitzen dugu, eta por kasuarila ez dela bida, e, tokatu zitzaigun, hasi ginen konta, bueno, gu gaudere ofisiozko txandetan, Baina ofiziosko txandetan estranjeria deitzen diotena, normalean da, helduak ez, ez genuen e, aukera, o ez genuen oraindela iru urte arte iru urte... Vai. Vai, iru urte erarte, ez, e, ez genuen e, euki aukera egotea e, inmigranteak diren mutikoak, esaten den mutikoak, porque denak izan dira mutilak Hori ere da realidade bat, haiena ba, geienak e, imirratzen dutena e, mutiak dira, e, baino adin txikikoak. <coughs> da, realidade bat e, ez degula esagutzen, eta hemen aproitsatuko dut nire kritika partikulara egiteko, zeren em, ematen duela instituzioak kriston lan egiten ari dutela e, mutilauekin, e, adintxikikoak dira, eta gehienak, ogut tokatu zaigun kasu guztiak, e, son de Afrika subsahariana, beltzak. Eh, Costa de Marfil, Mali, Ghana, Camerún, eh, Guinea. Guinea konakri eta ah, ah, español Jalil Costa de Marfil, baino bestea? Burkina Faso. Burkina Faso. Ordune, eh, Ba, iritsigun e, kasu bat eta horren e, kasu, kasu horretatik izan zan dena enkaska. E, dira mutilak ba, adin txikikoa goduun protokoloa da polizia muzipaa usten du e, adin txikiko zentro batean e, Irekia. Bai? irekia o de primer paso eta gero ja bidaltzen dutela diputazioa pentsatzen dut Bizkaian berdina izango dela, gipuzkoan daukala diputazioa arret bat, nuen banatzen ditu pisuak adin txikikoentza, telduen eta esaten dut zentrua ez dut esaten zentro itxi batean, eh? nago it egiten e, zentro berez irekita, zentro irekita eta noladira dintxikikoak eta ez daudela konpainatuta bere gurasoekin obere bere Berez da, ez da, zentro bat jende hauen de medidas judiziales. Bai hori ere banatu behar da, zeren e, hemen jendea eta zaten dudanean jendea igual igualzait Euskalduna edo arabe, baina hemen bizidirenak erronlatuta beregurasoekin, askotan diputazioa jartzen du e, diputazioak edo, bueno, edo fiskaltzak eskatzen du e, neurri judizial bat, porque daukatela procedura ireki bat, ez da honen kasuan. Baino nahasten dute denak zentro berdinean. Hau da, eh nerabeak eh neurri judizialarekin, porque la liopetarda edo eta hauek ez dutela esrregin, baino l, ez daukate gurasoak eta berez, legeak esaten du ari txikikoak direnez, eh euki biardutela babes e, e, potente bat instituzionaletik basartzen dute hor. Ordun, sartzen dute, or. e, sa, sartzen dute e, Donostin deitzen da Ua uba zentroa, eh, ezaguna da, eh, kudeatzen du eh, kooperatiba bizkaitar bat, eh, nahiko ezaguna, kudeatzen du pisos de mujeres maltratadas, le da un poco a todos los palos. Eh, Euskaldunaldira, abertxaleak, baino eh, azkenean pasatzen dute por el aro de la diputación. Que es quien kien pago, bai? Eta, eh, gero, ba, nik ere, aproveitzatzen dut kritika hau egiteko ez daukate ez ergaran kontra, bai, baino gero gara kateratzen ditu artikuluak eh zentro horri buruz eh, la labor que hacen los educadores sociales en este centro. Pa'ce una vergüenza. Tabra encontatuko dizue zergatikan iruitzen saigula eh, eh lotsagabekeri bat. Bueno, osartzen dute mutilak zentro honetan. Beres ardikikikoak dira. Dena daukate, 20ena daukate un dokumento que identifica su un documento acreditativo de su identidad. Bai? izan daiteke pasaporte bat, izan daiteke karta konsular bat, bakoitzak alduena. duena. Berez legeak, lege espainolak esaten du e, dokumentazio hori ezin dela kuestionatu. Zenen eman du una embajada de un estado e, pues, alemaniakoa izango balitz bezela. Ordun <coughs> sartzen dutela zentroan eta e, asinen ikusten ba, polizia nazioner espainola E, joaten da, ubara, bai? Zein da gure sorpresa, berez, ezin dala, ezin dala ez egiten dute. No podria, no se debería de hacer, ez? Sartzen da Polizia Nacional Española ubara, baimena gabe, zein azkenean sartzeko horrea, baimena, azke, baimena behar dezu, epaiarena, como menos. Sartzen dala zentroan, eta eskatzen diote e, entran como pero por casa, por supuesto diputazioak hau jakiten du, uba jakiten du eta e, la cooperativa que gestiona uba también lo sabe, bai? Orduan azkenean da irregularidad tras irregularidad, por no decir ilegalidad, ordago muga, baino guztien eh Sartzen dute, hartzen dute mutikoan eta egiten dute una frogausia. Hemengo azkenean da mierda bat, porketa radiografia bat e, eskumuturrakoa. Eta e, radiografia horrekin e, gehienetan lortzen dute radiografia hori esaten duela e, uneko, e, mesortzi urte, baino geio daukala. Segertatzen da, <coughs> ez da nik esaten dudala, e, baizik eta hausitegi gorena espainolak esaten du, froga horiek oso inbazibak direla. Eta berez, ez dutela froga betzela balio, hori bakarrik hartzen baldin baduzu, pertsona baten adina e, e, jakiteko. Zer oso inprezizak direla, ez da ADN froga bat bezala. Oso margen gutxi, gutxi, gutxi... Hor, lo invasibo apunte bat, oza sea, no, o sea, ez dala bakarrik el oseometriko, oza sea, da bai. behiratzen dira hortzak eta genitala, oza sea, roi esklavista. Bai. O eta ezken makarra daba da, eh, la prueba. Segertatzen bai. da, hauek daukate patroiak, Son de barones kaukasikos, que nada tiene que ver con un barón de raza negra, porque cada raza tiene sus peculiaridades. Ordun ezin dugu konparatu, bakarrik horrekin, zerez, ausitegi gorenak esaten du, alde batetik, pertsona bat identifikatuta dagoela, ja ezin dio zula egin froga hausia bat, Aratzek esan duena, oso invasiboak direla, makarra da bat dala, eta txikikoak dira. Beres, ja lehenengo, lehenengo, lehenengo iligalidadea, bigarrena, Eh, es baldimado goidentifikatuta eta egin behar baldimadozu es ez, ezin da bakarrik froga hori egin. Egin behar da froga geio porque ez dauka no tiene un margen de error eh, oso handia, ¿vale? Bai? Horri alde batetik eta eta eta gero, eh claro, ya ja praktikan jartzen baldimasarara eh daudela eh, konparatuta, oda eh gizon txuri bat ez daukala serikusirik. Vale. Bai. Ordun Ikusten genuen, eh, plan horrekin, sartzen direla UBA eta, bueno, a modo de apunte eh, bri, eh, la Brigada Estranjería haurkudeatzen eh, dudena Polizia Nazion Espainola. Eh, eta ez da eh, baten bat kontatu didalako, baiziketan iguardia batean topatu naiz. Kon e, agente de la Brigada Estranjería, orain eh, bideratu dute a la Brigada Estranjería, eh, baino ni ikusi de nere etxera sartu zirenean Polizia Nazionala 2002an, ikusi desartu zen bat, eh, que antes estaba labrigada informazioa, orain dago labrigada estranjeria. Honekin zer esan nahi dut, que las formas son las formas, y la esencia es la esencia, eta nola kudeatzen dute, eta se forma daukaten, eta, bai, ez dira las jotzen dutela team esedez, etorriko naiz, ez, ez, ez. dutela, eta askotan ere, komisan legira, eramaten dute, esitzaile e, gabe, eta horrelakorik. Orduan, iristen da la floga osia, normaladan besela, baldimaukate amasei amas urte, normaladan besela emango godu, que es probablemente mayor que 18, porque ia da, guk esagutzen digun dugu mutiko guztia, que entre los eh, cuerpos que tienen, lo altos que son, denak ematen dute la emesortzi urte baino bello. Orduan, egiten dute, ba, eh, eman dizu la floga osia eh, elduas arenes, irekiko izuz iruprozedula. Ba, bueno, eh, bi... E, bat e, azteko e, kanporatzen zaitut e, ubatik, zentrotik. Eta gelditzen zara e, kale gorria. Zer nola erzara dintxikikoa ialduazarenez, emendikan kanpo egin behar dezu. Bi, nola erduazarenez, porque froga bat esan du erduazarenez, irekitzen dizut un expediente de expulsión. Eta iru, nola froga osia, ona da, eta gu oinarri hartzen dugu froga hosi horretan ba irekitzen dizu u penalarloan eh prozedura bat por de documentos. Ya ja, tomar por culo. Ordun, gelditzen ginian hiru prozedura horrekin, hau da, e, an txikiko bat e, kalean eta bi prozedurarekin. Bizkanaka sortu dugu sare bat, karo, porque pertsona hori E, dena, asten dana martxan jartzen, onartzen dutela gauzak pasa daitekila beteak. Nenengo lotoki bat bilatzeko, e, bai, ze azkenian txikikoak dira. E, bale, topatzen dugu, potatzeko e, zentro horretatik, euki behar dezu, e, una orden foral e, kezezela tutela, orain arte tutela zeukan dibutazioak. Ze gertatzen da, ba gutengara, ba, horren kontra dago prozedura bat, e, elegean, e, legean eh, prozedura berezi bat hori egiteko, e, orden foral bat kontra egiteko. Ze gertatzen da, gero praktikan ikusten genuela, botatzen zute e, zentrotikan, insisto con el beneplácito de todo el mundo. Eh, sin esa orden foral. Tasatendu. Eh, nola egin desket kontra? honen e, kontra, ezbaldi ma daukat paper fisikoa eskuan. Bai? Ba, gutxi gora bera, mm, ere daukagu lau edo bost, edo ez dakit, akumulatuta arartekotik, e, keha, diputazio ora, esaten gaizki egiten ari duela gauzak, botatzeko txikiko bat, hegin behar du konuna orden foral, horren bitartez, bestela ezin du, hor duen asmatu ba, genuen prozedura bat. Así. Va ba, papatean ba ikusten gara daukagula orden foran eta zeozera egin bear deguguno. Ba guasen hacer ingeniería un poco jurídica, pues bien esa andegula, neri igual legea hau esaten du, hau esaten du, cojo este artículo, alguna interpretación amplia pinpan pinpan y me saca un procedimiento de la manga. Una demanda que es muy obvio, pero una demanda Eh, para que se reconozca la minoría de edad de esa persona desde que le echan del centro cuando no le tenían que, que echar por una vulneración del derecho, ikuela, ikolo. Orduan, eh, civil arlotik, asignen demanda guztiak irabasten, claro, horrekin, eh, aukera ematen dizu ere, izteko eh, procedura penala, gero comentatuko duaratzek, porque, claro, e falsifikazio nolaia ja, sibila e, epaile sibila esaten du pertsona hau eh adin txikikoa san bota zutenean e ja bueno ba malla batean edo beste batean esaten ari izu bere pasaportea e, oinarritzen ari dala eta bere pasaportea, bere pasaportea e, balio du hori ematen dizu aukera joateko prozedura penalera saiatzen isten, serena azkenean, pasaportea ez da faltxua y en cualquier caso eh, itxegingo genuke una falsificación de documento por parte del funcionario de la embajada que lo ha expedido. Ser gertatzen da geore guri gertatu zaigu, eh, epaiketa batean, galdetzen Almadero Romero, zergatikan esaten du eh, porque presentatzen dizu una prueba científica de mierda eta eh, ejemplo besela jartzen arizu un pasaporte de Camerún del año 95. Ya, señor, pero el sistema de plastifika, austal, tal, o sea, pasadira, eh, es daquizen maturte gero hora, esinduzula, comparatu, esatea, que un pasaporte del año 2017, comparatuta, oñarritutan, un pasaporte del año 95. Eta gainera esaten izu, con sus dos cojones, su galdetzen diosunean, eh, deitu ezu, eh, kamerungo embajada, eh, ia egun horretan, fecha horretan, data honekin, ordu horretan, eh, funtzionario honek, espiritu, carne ah, eh, esbargatu. <coughs> pasaporte hau es ez ez. ez ez dut ezer e, egin behar, ez dut deitu behar aunan bajada eta zer mundo esateko deste pelo. esan zanai dut, azkenean lortzen dezu kristolanarekin lortzen dezu bigarren prozedura e, hori eh istea eta gaukaso hirugarren prozedura bat da e, administratibo arloan ireki diote eh prozedura e, expulsio prozedura bat. Guzti hori, izten dezunean, jaukera daukazu e, paperrak egiteko e, zeren pertsona hori, be, bederatxilla bete egon baldima da tutelatuta diputazioaren eskutik, daukaukera bere egoera irregularizatzeko eta aukitzea un puto karne, gu asketan farregiten dugu, gu e, no kere, o sea, renegamos, no lo queremos eta zu honekin, e, ezin duzu bizi porque no te, dejan, no te dejan vivir. Baina Claro, lortzen duzu nian paper hori igual mutikoa pasadala hiru urte. Sego eretan dauden e, bi urtetan, e, ba guztiz, e, e, insertidumbre handi batean. Eta gero ba, eske, daukagun 1000 ejemplo, porque pasa gure etxetik eta gure eskutik, e, mutiko pila bat. Baino badagola kasu bat oso iraingarria dala oso sangrantea dela, e, mutiko bat, e, malikoa, e, lehenengo aldia, usan Polizia Nazionala, e, ubara, eta egin zioten afroga, osia, pimpan, pimpan, eta atxilotu zuten, eta hontan esan bota zutela kale gorrira, baizik, eta eraman zuten Madrillera eta sartu zuten zie batean. Un centro de internamiento de extranjeros. Adin chikikoa san, eh, 16 urte. Sartu zuten en un centro de internamiento de extranjeros, eh, suposatzen duen guztia, zeren saten zuten Kera de Costa de Marfil i no de Mali. Segartatzen da jende hau quando salta la valla, se honek Melillako eh, saltatuzunean normala dan bezela, atxiloche Mali masaitute es du sue zure zure reseña egia egiazkoa, normala dan bezela. Ba, egon zan, iruro gehiagun Madrilen, eta, klaro, e, nahi zuten e, kaleratu e, Kosta de Marfil, baina Kosta de Marfil esaten ziren ez zuten onartuko pertsona bat esala Kosta de Marfilekoa. Ba. Ordun kalean, utxi izan behar zuten, zeren esan Kosta de Marfil. Berrio bueno, ekarri genundon hostira, berriro sartu zan, uban, eta hostiral batean, Eh, deitzen dit, zeren, bueno, naiz eta la instituzionez, la institución gero daukagulagunak, o, bueno, o jende nahiko sentzuduna duna, abisatzen dizutela, eh, deitzen diate telefonora, eta zaten diate, oie garbi, behitu, eh, egonda Polizia Nazionalea, ja, prozedura hartuta eskatzeko ese reconocimiento de minoría de adaz en el juzgado, eta zaten dit, eh, Abisatzen dizu ziren egunda berriro, eh, Polizia Nacionala, eh, pertsonaunen Villa, eh, eta claro, hemengo hemen nagusiak esan du eh, dagoela ikasten Tolosa. Bueno, ola? O esaten sea, duzu hemenez dagoela eta ematen dizula horregatik con el beneficio de todo, eta ematen dio su eh gutxi ora bera ordutegiak non dagoela ikasten eta esaten dit eh, pertsona honek, bueno, ba jakin sazu Polizia Nacionala eh abiatu dala Tolosara. Ordun, nik esaten dut, Ezea, berriz ez es sartuko pertsona hau laguna da, e, berriro bigarren aldiz e, zie batean. Ordun deitzen diotanatz, ta sabeio, Aratz, on no, saude, pues nago epaitegia, lego, pues suchis azu, eh egiten eh Jun Biargara Tolosara. Eta iritsi Biargara maderaak baino lenago. Ordun Aratzek esaten diot, bueno, bisatu zentrora, e, gu ere, ba, ba goaz, osea, ba, ba alde bat ba los maderos, e, beste alde diti pentsatzen den maderoak aparte, ongo direla trenean, itxoiten, e, justo, ba, e, trenea, e, porque gu batik esan zioten. Bai, e, baina trena dauka e, kurtsoa, e, ordu biak arte, tren hartuko du, eta, ordun ba, hartzen detaratz, eta biatu binen tolosara, hartzen detuzun zentrora, en plan de, eskonderle, armairu, gerore dago jende gatorra, eta izkutatu zuten armairu batean eta etortzen mali madalabriga estranjeria <risa> pues nuestai no eta gartatu zitzaigun gauza oso kuriosoa zeren ginduazen, no se, 160 eta ba, ba, ba. o sea, eta justo ginduazen kotxe bat, kotxe batekin pikatuta nik aurreratzen nuen eta kotxeak aurreratzen zuen, nik aurreratzen nuen horrela, pentsatu genuen ba, ba, ba. polizia, sala iritxikinan, maderoak aurretik, hartu genuen mutikoa neretzera eta esaten nun bueno a, a tomar por culo <risa> otra más o sea isateko tan pues ser le poratu dise daquete me la suda asuntoa da eh, esbaldi maginen iritsi hartuko zuten berriro mutikori, hori ta bigarren aldiz sartuko sutela sie batean 360 egun centro internamiento extranjeros askenean eh, saltzen dute hau eh, hau ez da espetxea bai Eh, espetxea da, eta funtzionatzen da, espetxe bat izango baritz bezala. Niko nahiz eh, Algeciras bizita egitea, hor dago ere beste zentro bat txikikoa Eta deigarria da, porque incluso orgoian espetxe bat bezala daukala salanbradas, eta daudela zinatuak, eta Sa, da sobra da bat. hori ez dala ikusten, ze gero saltzen duten mezua da, ba errefuxatua kongietorri, instituzioak, pla pla pla pla. Bai. Orduan, gero ere esan eh, dudanean arloan, lortu o hasi gara, porque hau da como que saltas un jartzen dizute harri bat, kentzen duzu harria eta eskomola prueba de Asteris, las 12 pruebas de Asteris que hai que buscar la tabla lortzen cende gauza bat eta gero daukazu Bae. beste hor hor bueno, penalekoanik asal, o sea, fisikatere lanak bera gehiago civilista da, ikus kozen moduan, e, o sea, bat asmatzeko gai da, o e, eta ni penalista, más un chavar, ese curso es obvio, eta penalean para os kanan on eskatzen duena lan koordinatu bat eta gakoetako bat da eh baimena lortzea pertsona pertsona horientzat, poz oinarri bat edukitzeko eta gero hasiko geria eraikitzen eh e, penalean, claro, delitu batengatik kondenatu ba badago pertsona, eh kanpoko adena baimena lortzeko lehen, osea, lehenengo baimena ezendu lortu Legeak debekatu egiten duelako, aurrekariak dituen pertsona gati lehenengo eh, residenzia baimena ematea. Eta berritu barbaldin badu zaial. Baina, por nire ziren posibili. Baina, bueno, legearen arabera. Orduan, karo, penalki kriston pelea da, zela, eh? no, no, eske, detegok absolber. Osa, nola edo ala lortu behar dugu, osa, kelibrez desta kolega. Orduan, gakoa da zibila zegia da lortze duzunean e, epaile batek, Eh, onartzea pertsona hori adingabekoa zela eh, kanporatu zuten eh, egunean eta justo datu horiek bat egiten dutela bueno eh, pasaportean agertzen den adinarekin has menos, ze azkenean claro eske esate dute no, no eske pasaportea falxoa da jaiotze data oker dagoelako porque en basa la prueba pertsona hau heldua da eta pasaportea dio adingabea dela orduan el pasaporte es falso ya eh hilo de la prueba biométrica que este mal no es una opción. O sea, ¿iñorietza yo burguan sartzen esta tuba tuve tan españaco embajada de repente que el Trump diga, es que este pasaporte español es falso? O sea, vamos, el Sánchez se nos vuelve tarau, o sea, ¿cómo que eso? ¿Qué, qué, ¿Qué me estás contando? Es que perdiñe que te narizirá, o sea, una embajada de un país soberano con todo lo rancio que pueda sonar, mejor la da. O sea, subentzaco, esto tiene que ser legal, O eso, o deten al embajador o al funcionario de la embajada. ¿A mí qué me estás contando? O sea, perchona o Juan da, Orgán dudú, y le su pasaporte. Punto y plau. Pero si no coincide, pues a mí qué me estás contando. O sea, habla con quien haya hecho el pasaporte. O sea, este tío es jardinero, pasaportes. Orgán no puede falsificar un pasaporte. que te está diciendo la embajada que lo has pedido? O sea, orida pelea. Cederte atendada, peinorilor tendenean, normalen... Lortu da guztia adingabekoetara eramatea, eta horia da garantia. Zegatik, adingabekoetan pornutxoketeko ondenean aurrekaririk ez gelditzen. Orduan aukera daukazu baina lortzeko. Baina, bueno, venga, ba, jaz, eta, bale, kuesta. Baina, bueno, batzuetan ere ez da lortu. Eta hasi eran, e, Kasum eta Amojar ekin, bai e, zala, bueno, arxibatzen dute, Eta eh, pasaporte haueltatzen diete. Vale, perfecto. Torri ento, correcto. Zeretatzen da, la veridad de estranjería no contenta con esto, evidentemente, eh, zeregiten du, fiskaltzak resiba egin, eta fiskaltzak esaten duen adar, que, por mucho que se les haya absuelto, o se haya archivado el caso, no ha quedado demostrado que el pasaporte sea verdadero. Que según el informe policial eso sigue siendo falso. ¿Orduan que ¿De devolver el pasaporte nada? Bueno, a ver, a ver, a ver. O sea, eh, ¿absuelto? No, es que se le ha absuelto porque no ha utilizado el pasaporte. Eh, no, se le ha absuelto y punto y se acabó. Eta, eta la, el informe policial eh, no no ha estado sujeto a contradicción. O sea, barcatu. Eta, ahora he un poco abogado, eh, Barcatu? O sea, es o sea, da, es da, es da, es egon, o sea, yo no he podido analizar esto, nadie, nadie ha valorado esto. Eta, jo soy testigo de como se han hecho ciertas periciales. O sea, eh, Paquiekin, pa joder, egon zan, Criston sa dekada, eta, eta, bueno, paquistani pa en contra, eh, que, que se cobran el RGI legalmente, patatín, patatín, patatín, patatín, patatán. Y naiz nahi, da, no, claro, egia da, horrelakoak normalean, oficios tokatzen sezkizula. Ahora no ensayar, pues nada, meroaco abogado abogada eh despanpanante y esplendoroso con su traje de 250 euros eh, hola buenas, aquí estoy yo, venga fino a eh, o sea, gure bezero bati abokatuak esantziago, no, si lo mejor es que reconozcas que el pasaporte es falso. Le acabo a datadito esto con pues le reviento la cara. O sea en comisaría, o sea, eh, de primero de, de abogacía, no, de primero de persona lógica en comisaría nos sé declara. Ya, ya, orduan, orre la cojarrera, es daude, orduan, hoy tú te daude, claro, tú cera con tu estela de abogado, se vienen arriba los maderos en plan de, ah, es de los nuestros, no, es que mira, va, esto al final, mira, dan este papel, pero el realmente el papel que tienen que entregar es este, y me enseña una imagen de Google Imágenes. ¿Estás entendiendo? ¿Y esta es la prueba pericial? Por supuesto, por supuesto, esto es una prueba que conste, por favor, que me estás enseñando una imagen de Google Imágenes y me lo quieres hacer pasar como... No, es que esto, bueno, pues, pues no, es que no lo voy a aceptar. O sea, de ese palo. O sea, ez baldin bat zera, zuretoquian jartzen, pues azkenean, pues, pues, pues no, o sea, es que azkenean, dira mogollon de silencios cómplices que llevan a impunidad. Eta, joder, mínimo baldin bada ere, pues, pues, eta beda, horreko eh, anexan zi duten, hauen, o sea, pakistanien kontrako zera, archi dute, porque... Vale, claro, mogollón de pruebas había y nadie está presentando ni una. No, orduan. Eta hori, ta zuen kasuan, eh pues hori, pues está horretan, eta gaur da eguna non pasaportea kez tiene faltando, eh. O sea, pasaporteaz jarraitzen dute baituta Donostiako epaitegean. Orduan, eh cuál es la opción? Vale, pues muy bien, pues guaz Madridera la embajada, que te saquen un nuevo pasaporte, punto sacado. Eta hori da, hori da dagoena. Osea, horri ere, osea, oso importantea da ikustea, eh, brigada extranjeria ze botere duen eta ze inden bere asmoa. Eta guztia enpeza del titular del Diario Vasco de una red eh, de gana, eh, una red mafiosa de gana hace pasaportes eh, falsos a gente inmigrante, pues pues a no, no barkatu Diario Vasco, eh, estoy esperando a que todavía rectifiquese todo esto porque todos los delitos o han sido absueltos o han archivado han declarado que son menores de edad, claro, tú me vas a decir que los pasaportes eran falsos, ya, claro. Pero yo te voy a decir que esta peña se ha exultado. Ta ta orrelakoa, dira. O sea, orrelako, orrelako egoerak eh, suertatzen dira. Eta era egoera oso ogorra. Claro, gu guraltetik hori ere, pues, azkenean lan horretan sortu dugu, loke beninan, el bloke negro. Osea, da bloke deltza. Osea, peña subsahariana, au, e, azkenean bulegoan... E, Osea, o ya guzti, bulegoa ertze dute labatu comola erriko. No, pasada porakia beben, nina saludar. Eta egia da, gemola mogollon, eh? Osea, gu ere, auzoan e, donostin e, groseko, grosen dauka bulegoa. Hor auzoan hau zuan oso implikatuta haude. Eta guai dago, ze pixkanaka ere zubiak hongera eraikitzen, eta parte hartzen dute jaietan, orain, adibidez, batzuekin hasiko gara futbol txapelketa bat latzen antifa, ez daki zer, pues bueno ere, pues bide... Korrikan baten bat aterazun arga, e, presoen, e, euskal preso politikoen argazkia, da, korrikan ere... Auzelkarteko lekuko eraman zuten, adibidez, pues bloke beltza azkenean, hori, ba ba, pixkanak hongerako konstitutzen komo el bloke negro. Eta, hauzuan ari dira implikatzen, eta joder, ostia, guai dago guai dago eta gainera balio du, beraien errealidadea ere, maigainan jartzeko, geroz eta sare zabalagoa izateko, elkartasun sarea eta, bueno, eta ia daia son agente politiko. Eta gero, eh, horren eh, eh, ziren adibidez, eh, men pentsatzen detere badagoela, eh, baina, por ejemplo, irunen eh, antoratu da jendea, eh, Erre de apoio... Eh, arrera sarea. Arrera sarea, ernan nire. Eta, hamodo eta, je, e, pertsona bat, zen azkotan, e, ba, las entregasen kalintez ez da bakarriken melilla. Endaian ere, e, gertatzen dira. Gainera uste dute gondela arrulatzen bideo bat nola, e, polizia frantzenza, gendarmeak usten dutela, hartzen dutela baionan eta usten dutela mugan, en plan de incluso esatea baustean eh daian eta esatea frantzian daudela, o sea, orrela engainatzen e, pila bat, pero a modo de detalle, pertsonabat. Zen askotan batez ere con, jende, e, con gente de Guinea y gente de Costa de Marfil, daukate familia o laguna e, frantzian eta jakin normala bezela, naiz eta e, gelditu atxilatu o entregatu polizia espainolara berriro saiatuko naiz pasatzen e, muga Juteko nere daukadan kontaktuetan. pertsona bat, laguntzen maldi madu. E, Imerrante bati, muga pasatzen, estatu frantzesean leporatu 10 10 aioquete. 10 aioquete, un delito de trata, un delito de tráfico ilegal de personas. Como el hijo puta, o la hijo aputa, que eh, tiene montado una red de tráfico de blancas, de personas, pues... Parek, parekatzen dute. Jendea hiten du, eh? Zera, gero, ere, hori mantendu behar dezu buka eraino. Meso nahi dut, adibidez gai honetan, ba, jendea ez du, ere ez dute kaleratzen, o ez da guain, bueno, cada vez más jendea konsientzatzen da, eta daude una vulneración de derechos brutal, zeren e, dan por bueno, que se gente que no tiene infraestructura, que no tiene un Entorno, orduan pues, egin dezaque nahi dudana porque gehienak incluso ez dute herderas e, ulertzen ez dute jakingo egin behar duten eta cuentan con que no hai un un entorno. E, insisto dañeera e, por estas cosas de que pongo uno aquí lo quito lo pongo allí orain e, realidad evada, o sea, de bada os brigada extranjería dago en jendea, Leen 2000, Mimillas, guardia batean eh topatu zuten sakesun hiru e, edo lau maderoekin eta orain topatzen duzu 8, 10. Osea, askenean hemendikan mugitzen ditut hemen. De la brigada información denoko batzu badakigu nolakoak diren eta ze praktika duten orain dauden abrigai extranjería. Y por mucho que intentes lavar la cara, esencia es la esencia, eta or, or dago. Bere erak, bere joerak, bere pentsatzeko erak? Bai, hor, azkenean, erera hori, ba, azierako refleksioa ekin pixka bat ererotzen, ez? Oza, guk oso argi daukagu, oza, hau, da, hau ez da erten bidea eta argi daukagu, oza, atzerritartasun legea, gainera beti, hori, emataitu eh, goberi ikastaroa gaiaren inguruan, Da hobete definitzen dugu, osea, da, klasista eta arrazista. Uste o azkenean, e, eskubide asko jo aldarrikatzen baldin baditu ere, bere bere funtzioan <coughs> ez bigortzen duena da, e, pertsona bat bere jatorrian, e, ba, ba, klase baxuenetako badena, ez Edo, e, gainera ez duela ineblako barria biderik aurrera egin aldezateko lapurtu dizkiotelako. Orduan e, bultatzen dute e, migratzera eta etortzen da hona, hemen ere ez daungi etorria, kanporatzen dute. Osa, esan da, Merkel ere migrantea da, ona baldin badator, edo kofia hanan. Baina inorkesu zalantza jartzen, e, atzerrit hartazulegia ezagutzen dugu bezala bere gehiagetzen aplikatuko. Nori aplikatzen zaio, evidentemente. Pos, klaseba jugueneko jendeari, eta azkenean e, guztia lapurtu diotelako bere, bere bidea egin barruena. Eh? Orduan horretan ere horrez dago irten biderik, baino importantea da gure ustez e, hor eragitea ere, esan dugun bezala, e, hainbat jende aldondua hil izateko eta erabatarrotza eta ez ezaguntza e, sistema baten aurrean bere tresnak eduki ditzan. Ez dugu esango gu gabe ezingo zuten, osea, es que va, o, sa, eh, eske, ba, o sa, menos, o sa, uste dugu, o sa, beste beste bokatu batzu, ez asko. Baino hori egiteko gaitasuna dutena, baina bueno, azkenean uste dugu importantea dela hemen ere lan egitea jakinda e, irten bidea edo soluzioa beste beste bideo batzuetatik etorriko dela, es. Azkenean Ze, gu beti esaten dugu, eta hori nik uste dut salak hori jarri barduloa gainean instituzioiek salatu ditugu, UBA eta UBA guztiak, baina hori salatu behar dugu abokatuen kolegioetatik egiten den esfortzu nuloa, inkluso nola potentziatzen den horrelako gaiei kasorik egitea. Azkenean, abokatuak ez gaude, Ez gaude eh, ezkarreragatik eta eskolegiotik ez formatuak bat horrelako kasuei eh, aurre egiteko. Formatzen balin ba da gure iniziatiba propioarekin eta eta aurrera eta aurre, aurrera gen eta eta ikasten dugu gainera bidean. ez ba ba hori. Osea, osea hobulegoan ditugu ez da ida eta engabeak orduak eta orduak eta hau eta la kritika laesto eta nola izan daiteke hau utsunak behidatu elfaio, osa, azkenean etengabea da zera hori, baina Guri ez digu inork errezten bide hori, eta argi daukaguna da adokatu askok, daudela la ofizio edo abokatutzen, diruagatik, besterik ez. Eta dato objetibo eta oso simplea da, e, estranjeriako turnoa e, por cada legazion, zen badira, zazpireun? E, por cada legazion? Bai, ez? Esa, kontua da. eta eta entzuten dira, eh, abokatuen baitan. Osea, zuk eh norbait eh, kanporatze expediente bat irekitzen bali baiote, 48 ordu dituzu alegazio batzuk egiteko, eh, bentzat, eh bidea hasi dadin, ez? Eh? Beste la azkenean eh, aukera hori galtze duzu eta prozedura eh aukera dago. Orduan, bueno, beintzat azkar batean alegazio batzuk eh egitera eta gero saiatuko era ditugun froak eta dokumentuak eh, lortzen Espediente eh, ba, horretan eh, pelea <coughs> egia da, egia da eta hori, hori da errealidadera behin berriz botatzen gaituena da eh, kanporatze expediente gehienak galdo egiten ditugu. Osa, lehen egon zen gara iban, lortzen genuen eh, isun batengatik gatik aldatzea, eta bueno, baina orain ja da, expulsión, expulsión, expulsión, expulsión, eta egia da, como es logiko, Bende asko iritsi berria baldin bada ez dauka dokumentaziorik, darramatza ilabete batzuk hemen, ez da pazu argumento juridikorik lege horren arabera justifikatzeko pertsona hori e, geratzea. Horragatik argira que, que la pelea es, bueno, la pelea es, bueno, yo peleo sobre escudidad delago que yo pelee, baina abokatu askoz ere egiten dute. Hago las alegaciones, alegazio bakoitzatatik 700 € kopratuko ditut. Eta hai abogadoz que los ojos chirititas porque qué buena Que ha habido 20 detenidos en esta Guardia de Estranjería? Ogei, biderzaz direun, me pago las vacaciones. Literal. Eta horian zut nugu. Hay mucha kulebra, eta gero... Eh, ere polizia ez dagoitu tal, eh, normalean, o erresena da, o da, horrelako jendearekin eh, topatzea, ez ere ez dizu... Ez dizu Talkaingo, o dena emango izu baietz, baietz, baiets, eta bukatutako duzu dena ba, denbora gutxitan eta inorkez da egongo esaten No te va a llevar la contra en nada, no te va trabajar. Estado de la huituta kontrakoa. Badagola jendea ez bakarrik eta bio baina ja kontran sa, e, sartzen sarenean, pues ja sartzen zara beste kontran esas, gainen zure lana egiten ari sea. Claro, gure filosofia ga izantzate, bale. E, zazpideun la alegazion, oso ondo, gu kobratu gugut urronegatik, badakigu asko galuta ditugula saiatuko bera borrokatzen aldugunak, pero hemen, zuk, ez, eusko jaurlaritzak ematen diru hau, la saia aproetxatuko dudala kasu honetan, eta ez dugu horra or, dibidez egin genuen una renuncia expresa honorario, ez dugu ezerko bera, oza, e, ikbatu ditugun prozedura horietan, eta dibidez. Ez que, gauza da, zergatik eta zertarako gauden ofiziosko txandetan. ere bai, suposatzen da gaudela eh, ez duenari emateko asistenzia. Baino, eh, bueno, aurrekoan edukeen noen ganea eh, beda, gaiari dago kios, eh, billera bat del turno de asistencia penitenciaria gipuzkoan, eta eh, jende arizan, karo, ez es que martuten e la van a cerrar, orduan, bueno, nola egingo dugu para que el turno de asistencia penitenciaria siga. Osea, no, no, barcatu, barcatu, vamos, a ver, martutenei txibarbali maude, eta madre, talego menos. suposatzen dituen arazo guztiekin ira, ze gendea alix ari dira eta hori guztia. Baño, eh, gakoa da, que el turno de asistencia penitenciaria per se ditu beste funzio batzu, barcatu, pero hai un centro de menores en Ibaiondo, Zumarraga, que entiendo que el turno de asistencia penitenciaria debería de asistir, y nadie se lo ha planteado hasta ahora, se nide ere aukera daukazu egiteko, o egiteko sea, egin daitezke gauza asko. Baina, no. jendeak ez du galdetzen, a ber, bueno, itxibar dute espetxe bat, joder, baguazen zentratzera en todas esas funciones que no hemos eh, cubierto de manera adecuada, aukera gehiago ditu. No, no, que funciones nos podemos arrogar para seguir cobrando, basicamente. Entzela, vamos a ver, se nos va a la olla o que? Bueno, vai, se nos va la olla, o sea, eskenean que hori da. Oza, guztia onarritik dator eta da, abokatutza beraren e, konfigurazioa nola, nola dagoen egin. E, Osa, jendeak ikusten du abokatutza berdin bogoion de pasta, eta gero egia da abokatu gehienain miserableak direla ikobran una mierda, e, bere traje flamante horietan hilabetean ja egual sortzen egun euroko horretza dituzte lako, porque estan hiper explotados e, e, horrelako bufet ahondien gati, badagoen. Ahí ellos y su miseria se nos retan. O sea, ahora la cogen de Arequín ya, o sea, paso. O sea, es tú te merece. Se benetan que... Eh, bueno, está que a tu pues estáis doblada a algún abogado o abogado de oficio de estos que se le mucho cariño. baño fa Es que va a Odebatu, que tela. Tela, tela. Como el señor Belza, responsable de la Diputación Foral de Guipúzcoa del tema de violencia de género, casualmente, el imputado por un debil de violencia de género con tres quebrantamientos de condena. Y no pasa nada. A edad mundillo batere, eh, mierda pilla badagoela, horrexegatik, eh, eh, sandugulen, gure filosofiatik, horrekan, eh, aparte, mantentzen gara. Eh, horrela lan egitea se suposatzen da, badauka ondorio batzuk, un trato exquisito por parte de la policía Nacional, nos notifican personalmente los expedientes de expulsión en el despacho, etc., etc., etc., baina azkenean, zu es beste gauza bat egiten, zure lana. Eta azkenean, igual ere, ni beti jartzen dut ejemploberdina, eh, ze importantea dan bakoitza bere lana eh, ondo egitea, orain dela urte batzuk, 2000 amabian, beti jartzen dut, eh, ejemplo berdina ziren neri hori izan zen, beti dani badakigula, entzuten dezula, baino lo visualize. E, nengoen ofiziozko txandan, atxilotuen txandan euskeraz. Daturno bat nola, jendeari ez diotela saltzen, daukala e, aukera hori, baina inork ez du deitzen telefon horretara, ez e, atxilotu euskaldunak ez daudelako, zeren ez diote informatzen, zipaioak zerbitzu e, hori dagoela. Orduan, deitu zidaten, san donosti egun bezpera, eta deitu zidaten. E, arritu ninduen, zeren ino ez dute deitzen, Eta zan ziaten, junbehar nintzala, oi hartzunko komisaldehira. Eta nik esan nion, no, oi izango da, horeretako komisaldehira. Ez, ez, ez, ala abriga antiterrorista. Vale. Eta, klar, e, bere ala, lotu nuen, egon zan, e, justo, egun batzu batzulenago, atxiloketa bat, andoa nien, aplikatzen zioten la lei antiterrorista, eta, bueno, leporatzen zioten hainbat e, kintzak ale borroka arena. Eta esan, bueno, vale? azkenean, nola zipaioak zuten eh, atxiloketa. E, berez, eh, Madridien izangoazan, ba, izango San Madrid go ofisioesko abokatu bat. Baina nola, tipoa zegoen eh, hoi hartzunen, badaitu behar dute alturno do ofizio dela komisaria, ui dela komisaria, del, del kolegio de Ipuzkoa. Orduan, eh, junintzan, datuak eman nuen, ni banekien, zuzenean sartzerakoan datuak selleziba atorzeren morro es baño deitu dugun bai, bai baina ni nago ni gaur nago ofiziosko tsanda te jodes e, sartu nintzen, eta claro goituta gaude ikustea beste atzilok eta mota batzuk Eta total e, egun horretan eh todo muy lúgubre eh zipaioak en kaputxatuak eh zu pentsasazu zuz esaten zu, zu ni hemen e, El Corazón a mil porque da, pues ori, tensioak, risto notxa, eh, zipaioak encapuchatuak, sartu ginen por una puerta doble, o sea todo, como muy de película. Eta su esaten zen un mi hemen, lortu behardez, mutikone, cuando egitea eh, declara zio, guau, wow, sopesas. Eta esaten de su. Me hago la tonta, eh, me hago la tonta, me hago la rubia tonta y yo tengo que intentar que este chaval salga de hoy aquí y leso. Ordún. Azkenean, zuk zau hor komisaldegian, eh, kartzen dute mutila, esposatuta, tuta, eh, zu normalean egiten duzu asistentziak eta pertsona duzu hemen, zin las esposas, eh, las illa, oza, aurkiak parean, eta kaso horretan, bazan, eh, mutiko hemen deklaratu behar baldin mazun, eh, aurkia jartzen zaten hemen atxean. Hor du, nik e... Eh, tipu ekarri, ekarri baina horretika, nik egiten horrela, aurkiarekin eta esertzen nintzen. Oro oh, no entorten tan zipaioa, y luego, ayer, se hagan, ahorra, aquí, hay, aquí. Es que ¿no? Azkenean, muticoak esegotea un contacto visual, Azkenean, eh, pues, no, ¿no es? es, es ni he engelituconais, haciéndole a tonta, no, no, yo me tengo que poner aquí para asistir a mi cliente, el zipaio pues iba subiendo la, la tensión, que su mutilla, así suten tenen escubidiak irakurtzen, y eh, en plan, bueno, bueno, vamos a ver, pero estás diciendo que, que puede no que tiene que derecho a tal, a la tal, tal, pero bueno, no le has dicho que declare aquí o no declare aquí, igual igual va a tener que declarar el juzgado, casi mejor que no declara aquí, se quiere callar uy, ¿por qué me tengo que callar? Si yo es que porque esto está bajo la ley antiterrorista, porque ay, pues que yo en la casa de práctica jurídica esto justo no me lo han enseñado. Le digo yo, pues es que claro, yo aquí, pues la primera vez. Pues que además todo esto me parece así como muy lúgubre, porque usted está encapuchado, no le veo, pues qué necesidad, ¿no? Tengo que asistir a mi cliente, garantizar los derechos, que se calle. Le digo, pues no, no me tengo que callar. A ver, tú le dices tú le estás diciendo como que declare. Pues yo, claro, declaro o no declare, da igual. Yo te digo que mejor que no declares. Entonces el chaval ya... ¿Vale? No declaro. Prueba caligráfica. de ¿y? ¿Prueba caligráfica? ¿Y por qué? Pues a mí no me habéis dejado ver el atestado. ¿Por qué tal? Porque... No, no. Yo, si soy tú, no haría la prueba caligráfica. Porque, claro, yo no he visto realmente que te imputan. Entonces, igual haces una prueba caligráfica y luego completan que se calle. Digo, no sé, ¿a qué viene? O sea, poco... Claro, eh, es Tú dices, no, que no haga caligráfica, que no haga eh, de ADN. Y te dan una botella, le ponen una botella a él, Y te dan otra ti. ¿Puede usted beber? Eh, no no están abiertas si, y tal. Y digo, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Que es que soy muy escrupulosa. Y yo fuera de mi casa no bebo nada. Entonces, yo no voy a beber. Y te digo que mejor que no bebas. Porque, oye, yo no estoy diciendo que aquí no hay medias de higiene. Pero ¿quién sabe quién ha puesto la mano en la botella de... No prueba de ADN. ¿Sí? Entonces, pues, siguiente paso. Eh, localizar al chaval en tiempo-espacio. ¿Sí? Porque lleva días detenido. No sabe... Eh, Eh, oiga, usted, perdone, eh, ¿qué va a poner la fecha? Porque mira, ya, que son las 12 menos 5, digo, ya por parte del colegio, casi igual mejor que ponga la fecha de tanto de enero que no está porque tal, porque ya las do que seca... Y al final, dices, or, ikusten de su, va, se, gero mutillari, bueno, era manzungero beste a boca tu gata, o si tegui nacionalian, baña, zuten. Ese uca ten, eh, frogan agusia salá, bere... Por supuesto eres anuén, galetunión, benetratuá, eh, sancián, au, au, au, veta, au. Tiene que esa tenión. Estaba la que escribía. ¿Y qué pongo? Bajarrillo su, que ha tenido un maltrato psicológico por esto, por esto, por esto. Yo no voy a escribir eso. Bueno, pues si tú no escribes eso, yo no voy a firmar. Y si yo no firmo, no nos vamos. Tú sí vas a firmar. Me ponía la hoja, que no voy a firmar. Yo te he dicho que tienes que poner esto. Y claro, pues esto oh, me vine arriba, pero por dentro estás ahí. ¿Sí? eta, pero pues mutilari eh, lasa deituko du, no, puede, digo, no, no, yo no estoy detenida, yo puedo hacer lo que me dé la gana, pues tal. Se llevaron al chaval. Luego nitzan eh 55 minutos. Si pai hemen, ni hemen, orrela. Bueno, venga, Garbiñe, ya deja de hacer el paripé, por esto, por esto, por esto, por esto, tú no eres tonta, tú sabes que esto, esto te lo sabes muy bien, por esto, por esto, por esto, por esto. I por esto, ya, no soy tonta, claro, que sé, que es así, así, así, así, así. Du, puedes eh, tenerme aquí, lo que te la gana esto, retención ilegal, y sí. Bai, azkenean gero dauka ondorio batzuk. Eta denok ez da gau de gaude pres eh, eh, soportatziko onartziko ondorio horiet. Baina hor benetan, jabetzen zara zi importantea dan, da igual, médico forense, abokatua, esitzaiea, bakoitza bere lanean zi dan egitea <coughs> zurelana. Zenen bestela, mutiko horre, deklaratuko zunkomisalde gian, er tokatzen balimado kon otro pixi, fly que no quiere problemas, deklaratzen du, hazela kaligrafica, kon esa prueba kaligrafica, kompletan igual un expediente, que no lo tenían, tienen una prueba da dene, que dicen que la tenían igual no la tenian... Bai! Eta... Hau da, caso inestremis, eh? Be ingertatu zaigu, eta, casualidadea, ofizio eskotxan dan, nengoen benetan, osea, estaba de ofizio. Baina haratzek esaten duen bezela. E, Zinserrel hainbat, eta hainbat, eta hainbat, eta hainbat. Mutiko batekin noko nukin eh, komisar degianko lantzun bau. Ba, Hori ere gartatzen da. Eh? Osa, bestelako kasuetan ba, ikuste duzu jendea, e, tratu txarra jesan dituena, edo espedientea oso <coughs> eskipa metatzen ari dena, edo zerak, eta bono os da, ez? Freno frenori jartzea. Da hasieratik eh, nahi nagunori, es. Eh, azkenean ez gera hemen uza sin más, egiten horrena, ya baino, bueno, bo, uste dugu funtzio bat bete zakegula, Ikuspegi e, antierrepresibotik eta saiatzen gera hori hori betetzen, es eh demoras jabukatzena ez da egu okupar bueno pues ori, okupar, ipalante, eta engogu zerbait pero egia da epaiteetan e, gauzak hobetzen ari direla ese horretan e, uste dute bueno o sacha batzu lortzen ari galea, pero bueno, bueno, zuek ni baina askotz horreta dakizu, eh, zidan okupazioaren egoera, o sea, que no es un herbiko gostetxea. pues azkenean eh, elizarenazen edificio bat epaie batek esanduke por lo penal, no, que ahí no hay ningún delito cuando la, eh, el edificio está abandonado desde hace más de 15 años. Orduan, que si quieren echarles que utilizan la vía civil, pero que ya no echa nadie. Va, ah, bueno. Pues, eh, gauzatxoak beez eh? azkenean ere badira pose pues, epaititietan pixkanaka eh, irabazten diren eh...